الاستعمال الصبر والتقوى والتوكل لله الله محيط به ولا حول ولا قوة إلا بي ولا حول ولا قوة إلا بي والذي ما شعى كان وعلم شنعه أصدق قصب يشكو دا مومن أو دا كافر أمانس كدا فرع أو داب يا علماء لكي تداب دا غفر شوي تفسير قيدتو سوي عقيدة باتيكوه اتفاق دوي اتفاق دوي او بیا با عمر بن نورتو پاور جماعنا هنو ملکتا پاورو جماعات بی بیا پا دیلار ایک رازدار بکا کرنی اُس بدر کی داشتو برابر بی بکا رو شو بہت کی برابر نوی ولو اختلاف را ری اتفاق ورشو وادسو بحمدللہ وانشو یا وائد کافر نپک رازداری ورشو کافر می رازدار لا تغیر بطول من خلابوشو نقصان بوشو ویز غداوت من احلکا داوی سوکوی واقعات دا وحدا اندالجمور سوکوی احزاب دی بازم کراوی واقعات وحدا یوم سبت شده دا, دا حفته خورت دا شوال جان لسم من سنا سلاح من درم حجرت دی اتلو یو لسم تاریخ ده سوکوینا یو لسم نده دا شوال نمر دا شوال نمرت من لسم دی تاوکت رووتا قوات سوائی دا او تره وند تی کاند ورکړی من دا لره د پاره زین لوځه که احتراز بیاو کها پیرام خدا چې کله راوته دې نو کم ځکه راوته دی راو د ماسپخین نفس او دلته وی غتو د سبا کې راووتې که احتراز کوښښه نو جواب نو جواب دی دی دی دی دا دې چې تاسو راوته خوند سحر دې و دا زيونش برابرون و دا برس برئيس غدوتا من اهلك تبدو نانا خودو جمعه فرد روضو و دا خلق تيكين اولن و قد فس جمعه و غزنا دا حافته و غزنا و غدوتا تبدو و دا تبدو و اوجده نودا او تبدو نو اعتراض داولوستو و قد ابن جرير ها هونا سحالا حاسبو كيف تقول ان نباسم قراج الله و حقه و بعد سلاد ثم كان جوابو ان غدور يوبو مقدور انما كان موصف لاول نهار جوابو راوت يا دجمی په ورځ دي پارا اسی زیبوري او کینه ول خلق سبعہ هفته په ورځو دینس غذو تا ورځ په سبا کته حالت کې چې تیارول او کینه ول د ایمان د لین کونه په کومه کې شوې دي هفته په ورځو سبا شه اگر کې د جمی فروذ راووتو دا بدر جنگوش بیا ابو سفیان مختره په بدر کې تللو سلويختنه قافله وا خدا پس بچ شو او صحابه کرام پسره وتلو د لاشو بچو او جنگوش دا بل کفر راوته مو جنګ دغې نه پس ابو سفیان کېدلې د جنگ لپاره تیاری جمهور او قوم یې دغه تقریبا درې زړه نازل شو نسږي مخامخ مدینه تا پھر اموز جمعی ہو کرو پھلا ما پرغمینا صلح نجار افادت جنادر بلا اگر تا مالک ابن عارو بایی مشوری وقت صلح اوزو کنو مدینه کی فادشو کنو الله ابن عبیوی مدینه کی پادی کی لفی غنبر خدا رائع حمدالا چی مدینه کی پادی کپنی وقتی زوانان خشتے گن جوشیان فارو وقتی زوانان رفت کردشو یا رسول الله. ده په دغه وروسته مې مونږه پالشې نو خو خامخوځو وځو او دا یو پرچې دې کوندې له وته را پرې نشي په دې اقام اقام په شرط محض که دا کفار تفالکین په ناکاره کې وناسي او اندخلوها کاټه مو رجال منځو خلو رجال کې مخامق قضيبه وري ما شوم نه پکاله مې هغه فاسکي نومه طيب نور ساده چې په دې ګرځینو بای صحابه پیمان شپې رمغدارای نه و همو په اوس مجبور کو لاله کن رسول الله او رسولکې کو کا شي چې په دښو یې نه سم دی مکار دی په امبال نه چې زغره واغونتي چې واپس کیه حتی چې الله واپس پیسې نه کړي روا په عمر خلافه او رسول صحابو پیغمبر عبدالله میوبه ورګې دو اوس چې زمامو مشوره ورادت استله او دبل چا به مشوره عمل کوي ځنه د فوج زره سانو کې دغه او ایدر یا سوائے رو کم کرو او پا غبالکی هم تقریباً تینس کسان پر کرو او امکا چیدسی ایساپ کرو او ایلو را بل هم پا جنگ پویدلی پا جنگ میں بویوز دک خلوم پا خورتوکا مان نکے هم پا جنگ پویدلی نولت تبعنا کمم بستا استابیشو او یادشنگو ہے جنگ نشت دی کم جنگ چرے ویم بستا استابیشو جنگ نشت دی ل این امر خدا لاشو شعب یو ده ووود یوری را کنیران ده خرقی یو طرق شای وزرزوله ووود ترطا غرطا تاستو مدینه لاشو مدینه مدینه خلق را دینه ده دیغای لار مشی دلتا غرم داسبه لاشو داسبه لاشو داسبه لاشو داسبه لاشو دا مدینه شو دی خواب دا دنه ووودتا شاکلانه ووود انتبجنه کنیر او دلتا ایو پنزوز کسانت عبدالله بی جبیر پا مشارع کی ودرول دا غرده او پدی غرده او پدی غرده او دا ترخ درول او دیجی که ایو کندو دیل دیخو امان پدی کندو دو درائی گئی نکسو کسی رازجی نتا سبا سر جنگی اگوری رازی بانخا کمو شکست هم کمو انگتا وکردهم اگر کمارغانم تختولو گره بخاري مسلم بورا اگر كمالغانم التولو انزه الخير عننا ولا نطهينا علي انقبلكم والزم مكانكم ان کا دن نوبة للنار عليا كهم لقم يكزامون وانزه يتمونا تختبنا الطير مالغانم تختب ولا تبرح مكانكم زيبا نبرد روان شبه مبالخدا یا تركوا باضي علمان فدورت او سيباتو يتشالك تاسو جنگ عندما تتحدث عن سنة وقتها قرائش ومسلسلات الله فهو سلسوارو و جنبنا و جنبنا و جنبنا خيط ربنا خالب و جست ربنا عكرمان و لقد جانتنا مشاريع و بنية الدار تا با دا پوليفين و منقين نموش و تفصيل براسي و جدا تفصيل لات لو فد مجبور منتنون اخذي و رتاسو خبش ذا مقود وطن كواهي تي هر کار صحابه و فرامو کرن جمعا غلطي څه خبر ائیسته نو د څه پسې وایې یو اړه خبره کې تاسو ما ویل <سؤال> یو ولښ په اړه خبر کې اختلاف دی په دې کې اختلاف دی په دې کې اختلاف دی په دې یو اختلاف دی چې خبر اخلاص کړه نو په اړه خبر کې اختلاف دی مای تاسو نه چې هدي من چې دار مايز درا د بيبي خواله ورته نو څنګه اختلاف دی اچاق زنانا قلقه ایچی های خدشی بکنه او چه ایچی داد خبری تک دی دیتا گفتو کسی خبری ہوئی دادش مقبت دا خوش کهوی در دامان همچ دا غیی پا بارک نکتر سمان و گویلی صاحب و او بیائی توبه تایید نشوی کنن نگه یا خوبه یه دیگی نگلی نشوی دی وقتی بیر امار لو چې اول حمله مسلمان قالش ولې پوهسته وه د کوم غالي سوخه قران یې مرید وایي استحصهم باذنه حتی اذا فشلتم متنازتو امر دا وکان ورته کو چې کله د مرزولي شرکت یا مرو الغنیه الغلیمه لټ مار شو نه شوول په عبد الله بن مرتوي دغه په دا غ مطلب دا نو جی کې دې موږ ښکاسو غورو فلزین لرو کنه چې کې دې ښکاسو ښکاسو نشته کنه ورسره خالد یو مسلمان نه او سنت تاسو اوس نوویچ او سنت وسره دا سره عبد الله نیبه فلک هیڅ نوو کسان دې کوو کسان ته تشیر افو او باقی دې میدان ته زه یو کوشش او یو چا او دې صح ولنګ شو په وله دې صح جن کده پیغمبر خلاص مخ مبارک دا ویه شن دا دا زخمیش ور او دا پیغمبر مله خدا مخ مخ غخونه لاندې طرف دی نه لاندې لان در دو مخامته صنايا وي سوتلا دا پهاسه دوه سنايا هو گیا دا سنايا او ښه کی یو بل غخ دغه تسویل شي رباعي دغه رباعي مات شي ګورې غخونه نه ګورې دغه ټوټه او دازي هم زخمی شو او دوتانو یو او سالي بیا وقاس ردي علي قممي وقاس آغا آغا دا کافر هغه په عمر خدا په ديزه ماندی دي. عبد الله میقامي په ديغه باندې دي. زخمی کو او کافرانو وداي سي روان برخط مونن شي خبر خلاص شي او صحابي کرام رااله دته سنت حافظ دفارا یو رازي بلل دي کذاب پرشي او وکاساندي نه کاسان دي او پیغمبر خدا دا بچو کو شکي او مخ راضي وسليت و دري دي کی بل شي دي بل شي دي طبقاتي نصابي تقریبا یو کم د شکسان پیغمبر خدا ته تحفظ کې شي شو او پیغمبر الله د زغر اغوستوي ویناتې ګرته له وا د خمشيو دو صحابي لار سره او ذکر ابو طلحه او بیاپکی پر حبې دو بیت الله لګې دلته پیغمبر خدا تحفظ کې نه لاسس وړل او رسو با قرآن ستويف منهم القضاء رحبه ومنهم انتظاره بعض اصطلوا وعليت وعليت وعليت وعليت وعليت وانتظاره او يوم بينا ورنجي او رسوك وطول الله وغيرا او رسوك وطول حضاء باشو الزخمي او رسوك وطول حضاء داع تشين دل تويف انهم كانوا سلاس مئتين وثلاس وعشر رجلان فارسان وسبون وغيران من فادي بذاركيه او دي وخي خدا جاور دکان د ورکو دي مونږه په دې د لاسه مانی الله سلم علیه falo چې قصبه تو جماعت یو بنو حارثن او یو بنو جابر بن عبد الله و اذا ممکن ازل قال بخاري جابر بن عبد الله محمد طيبه بنو حارثا بنو سليمان بوزدلي وکذا د دې مولا سره په پنځه ترجمه کې بوزدلي بنو اې صحاب واره جابر سوې وما نحبو وما يسوي د فنخ خلک تازلني دا هو استاس مبارك دي الله الله وي وليو ان شاء سفر والله ولي عمر ما يسمى والله ولي عمر بارتا بيرو الترجمه ان تطشلا ان تزعفات كان بوليو كري الترجمه دا شي كومباني اګر دا تېرې غن طاقت شاله چې کمزورې کالګې بوزي کارک والله اليوم الله دا ري مددګار دی او په الله بي اعتماد او ایمان دار خلاص په دغه څه وخت کې راځي پرمغه د حجانو په بار کې کاشر وي زه ما خاص مقصد او مقصد دا زمایي مولانا مودودی له خلق په تاسو فبر شوركن تفسير الرماني غورى ومن كفر فان الله غني عن العالمين وعبر عن ترك الحج بالكفر تغلزا وتشديدا على تركه فعبير وش دبر حجنا بكفر سره سخطه ب बुनिया او بيان قال قيل كنس سعيد منصور واحمد نقل قيل سكت مرش فرمى او حج و نکري اسلام حج مرض بندون کې نو ظالم حکمران نو سرکاره حاجت نو مد شي په کوم حالات فخيغي يهودي او نصراني د وي پښانتي هغه له چنه خلکې پسند شهید عمر فاروق نا قسمه کړې ده چې وعليكم سړي دي خاليوتا وګوري چې طاقت وي حج و نکري تكسل بمخرشي مسلمانان الذي مسلمانان الذي زما مقصد داندې چې کښور کوم زما مقصد دایې چې مولانا یې دراغو کوم تاسو پر خلق راغونفو مطلب دا دی چې تغلیظ د شریف قران کې دی دا چې چاله عربي ورزي چا چې قران حدیث سړي اقق کوي یني نه هغه څه کوی چې د سبو ما انت راک صلاتا مکامیدن فقط کفت قص دنو سفری او حاله چې موږ د اخلو کله د بیا تشديده او ته روان دی یبذل کو پر روان دی دا اصلي دا پاتې مې دا خبره خلک خپل مطالبو په کار نور امام سلامات څخه کړي دا چې مرتکب د ګناه کبیره ځکه جرم چې اوخړی هغه مطالبو سنیاو مسلک دار چې حالای نګړي کافر نه دی الوقت خوارج او تکافیر وای معتذله وطن کافر وای ته دا می پهونی سبا خو ځای دی وای دا دغه محکمات استوي څنګه کافير کيږي او داغه محکمي خبره شيوه پتا چې په پیغمبر باندې نو داغه جواب مو ټول خړيو سداغه مطلب داو چې پیغمبر په تاسو موجود دي نو پیغمبر آسر خپل نور دي دا د حج مبارکي دی په حس کې چې حج فس لازمي دي نو په دې سلسله کې را مالیکل کی حج پسرا دې میږي زارې پبارکي امام ابو حنيفه بدن غوتي او مال ډول وایي مال کوي او بدن واري مال نه وړي شاو په مال وړي مې يو به سمېلای ويي سماره پر ځای نتيجه بسوي د امام مالک په معنی لو سره بدن لري یوسف کوي په خپل بروا دي نه او بیا که پیسې و شي پکاريږي شيرګرد تبلایي مزدوريبو کې دا اوردوه بیا بلات شي تخوي کې بوكي بیا بلات مردان کې بوكي شي پیسې بغټي او امام مالك او رسول الله رته جو سنن دي کې او دي پراوړې ډوړې او ډوړې خدایو بخا خير ديما حج روان دي دا مالك خدا مطلب کوي که رسول الله دې نو خير او شافيو په بدلې ټیکته ابو حجیبوی مال او بدن دوار غواړي نکر بادر ٹک دے خو مال نشتی نشتی بدن نشتی دوار چی برابرشی نو پس داغینا تا دی مصالہ که نو مادا ستاپا دی سلسل دا حج که دا خبر اکڑی شپا دی که سسفہ دي نو دی باندې والقدره اما بالبدن او بالمال وبهما وللاول ذهب مالك ويجب الحج عند ولا ما قال المشي والكسب والطريق وللثاني ذهب الامام الشافعي لزوال الاستمام على الزمن كثير الشيء وللثالث ربما منا الى اخره ذا تفصيلات اخرى جراهم بالله وانتم الله فيرسلون فمن يريد سقيدا الصحابه كرام قربان خبر خلاص عاما نکرونو فيهم أنها ساره وشوارد نبوته فيهم لأنها باقي مختار الله وما يعتذن بالله بقد خذي الاسواب المستقيم ولا تموتن إلا أنتم مسلمون كي يوظل منها في سورة آل عمران كدا خبره مخك مكرره امان دارون ودلت بمراشين دلت بمراشين حتى تتقل لها قطقاتي في سورة أهل عمران كدا في سورة بقارك وإبن يسير لو چې مبرزي ته په حال تسلام کې ورشبې په تل روح الرمایز ناشناب انت چې ترجمه کوي دام پکې دې غفلت فارورې و او مين عظیم مشهره کې مسلمان قولوا می اي متزوجون ممرای وادم کړی دام چې غفلت لګولې دي ها او قول لا رب له اوصل ولاد الاقدام على تصديق كلام الله به موږ نه يحدثو په نفسي اويصحو لمن او يسمع ممن لا ضله ذات رسول كلام الله مكوش نفس دي او ياد بيزي موارث را خطر جو موخه کې جو بس پلان کې سي قربي دي باندې باندې کې دي بيزي موارث سړي تر زمي ومه نخلي بخبر اپوز لتي په درته و هم لتي په پتو نو سو هم څه په ګرځي نو ها ما زو سيرګر کوم ما ظاهر ومای درس قران وکاو او چون کی زه خود وخنوما داخه کار خبر په ما کې دوا معنی یو سره په یو یو په خارې پدو معنی صرف زمرد پستون کله مشته ما یو را پکې په دې یو را پکې موته دی ا په دې کې څه نسنګ وته دا قران ته نه او و دې دا مؤتیم شه بلګری چې څه پیدا کمه دا ترجمه چې تبلچا د باجو لري موشيبو الله دې وبخي او غوښتي ما نه خبره ترجمه کړل نه خبرې سو دومره دل تا دومره دل او بخت پر نو چې کم وخت کې کی نهسته الحمدلله ترجمه یې کوله نو دا ترجمه چې سګو کې نه زپوه شي سری اني غير منکو جارې مخا کسانو چې پاري وسه شي او نه د ګمرا نزیه یې ام سری بس پوښ پوښتنه ترجمه یې نو وخایې موږ ته غلال په هغې خلقو چغې دغې دې کلسه مستقیم مې او په دې خلقو غسند شي د څېره چې موږ مخایمو ته پکې مخایمو موږ ته خلقو باندې شي دې ترجمه چې بل ته کوله زناستمه زما یو مقتدي او غته به ځمړو ګلاسو او مرخانې وي مصافحات بڑا شي پس سحتره مخ اړهول کوي ا مصافحه مخ اړهول لاس ما غوې مسغیر مصافحاتین هغه خدي چې 15 و سره بلل غړي نه کوي ا مې اشتیاق به مو هو د چ پلانټیزه کیو زنه نه دا هغه خلکو په څه و سره بل غړي غیر مصاجي بل غړي کوي یینداسي ته دې فکر او الله الی الحکیم الله په ذلکه زې حکومت دی حکیم حکومت یمزه مخ کړه ويعلم الصبح براسك لا تغض النياي ولا تموتن الا ثم تكين وضوء بكره نواعدنا مخي بنبري ولا تموتن الا وتسلموا مترجمه مسلمون استاذ النقابه كذا شنو قال شنو انت مسلموتي تاع طبي داري المخي ما يغتلاس كيو انسان فبدي كوش كي زعما مسلماني ما نكان تقديره ما كشي اللي مخکی ویلو چې د مطلب چی تم مارے چی کی دا ده چې ته مړې ته چې کیږي سیوا اسلام نه بل نو چې مرګ دي په مسلمان باندې اګه دې ته خبرې کومه ته دې ټولنه مخلیم دا الله عادت تا نه ده چې صلی مسلمان مسلمان پاتې نه ګڼه نو دې مخکی غیر مسلمان دی اګه دې په حدیث دی چې ما الناس هل کوت حکاری وقات خنی هل کوت وقاری وقات کې بد نه مخکی سیوا حال دا اسلام نه چې اسلام راځي نو مسلمان به واقفوا بحب الله جميعا الحمد لله سقرانخني سقطعه الله سقطعه والجماعه تخلي ايها الناس عليكم الصعطه والجماعه حديث ابو مسود ايش كاين بيادر عبد الله لي اسلامه تقريبا ترجمه تقريبا يقول تفر لا تفرقوا بما لا تقوا بينكم شقاقا مخرجا هرجا غنني يقول ما فلي بحث كاين شي دايس سمطكتي نو پتیری باندې یو با د اته شکم پر موږ خبرې کړې نه چې وبي حبل الله جميع ولا تفرقوا بيادغين اتقوا الله ولي مختباس کړئ بيادغين وسو او ذکرو نعمت الله او د حبل الله ته مخکې اختلاط مخوي تفرق مخوي او غاري نه پس بیا راواند به سنکې او بیاد وعنی سیحتها بری که ندما با کسیت معروف و, و منکر دا صوبه خادم اسمون لکنی فعلی یورپی العقل واشتره حسنه ومنکر زد دارکا دا امی خادمی لیلپاس بادارکوی استعسنه الشرع والاقل ویلی منکر استقبار الشرع والاقل معروف حر معروف صوبه دا مین پا کتاب عیجی ده مین کم بعضی پا کاسو دا مین تبینی ده کاسو او په بحث کړي او بیا راځي واناک ذل الله ایمانت بالجماعه ولا او الاختيار والفقه وانما هو اخبر من مهلك من كان قبل بالمراء وقسمات الدين فلهي کی جګړې مکه سو کې ده حديث 285 بیزو وجوهونی بگسیر میکی تب بیزو وجوه لیسونتی و تفسد وجوه لیلویتتی دام قرطبی ویلے ایک او دا غینا مرکی امر بی معروف نیمونسکر فردن کفایی او پر این وقتی امر بی معروف نیمونکرکنی دادا او درسول با غیبان نائب دے دا این پر نقل کری لی نو سوالا تفرقو که خبرکم کماب طرقہ الیرود والنسارہ جلد دریم کتبی لا تفزع قلته يهود الصره دخوا به کینیمه ولیس فی ذلین لا تحریم اختلاف القرو دا بنوې چې په ګورو کې اختلافات ابو حنیفه او مالک او محمد کروی دا ټول او لعانه دې امامان شوی دي واه لا ټول نیمه سم دیو قرآن کدی باقي په یوه تن کې بي وقوفان چې ابو حنیفه ما قضوا تسعه صحابه ورك يا فاطمه الناويه يضيق تدري نيشتري ذكر اختلافه كدراه اختلاب باكي تساوي تشباكي اتفاق نظير وهم حكومه سائل الشهاري اختلافه كسب استخراج الضايزوب دقائق ضمان الشرقي وما زال الصحابه يختلفون او اختلاف امتي رحمه او پدیوکی دا فرق وحث که دا فرق مبتر یارکم نرشوشین پدیوکی اکس اونسط نشورو که بیاروان شا قدر یا دوم رشو و پلان کی دوم شو و پلان کی دوم رشو اکس دا تول پدی فرق ومانی بیا وحث دا پکی ما تسو داکی دا, دا او امر دو نعوی پو نحیم ملکرشتو دا د پیرم بری خدا فرق باندی نائی باندی بمَن بدل او غيّر او تصديق لله ما شاء الله سو كده ذات بين تغيير كيا بغداد كده الله جل جلاله عشان الياتني هو من المترودين للحوض المبعدين ده يو حديث دلته نقل كده بخاري كده مسلم كده ذب ولاد ذب ولاد دخل دنده ود حوض بغاره زمان حوضه معلوم ليه يو بعضيو يوم يوم مش مذلبي دل باقي دل سالور باوجودان لکه دوم راغ ټک هیڅ پی نه وبېری د پوی نسېوا د واره نه یخې خو ګیدې د ګبین نسېوا چې ګوت د بنا په دې معنی کې به هغه راوړم زوبې پیجه پرشته بلی راټوځه حنبه زهم او سې حا بي او سې حا نه ماتوي تاسو خبري رب اصحاب یې وویل انك لا علم لك ما في ذلك ان يستر الدول اكبر احادت حدیث بیاد الماناک تسیر نو احاد سوچی دین رانکلی در زان خبری جوڑی که دی با مبعد وی و قران کی وفار قصولم کل خوارجی لی افتلاح فریقها و روافجی لی اتبا انزلالها و طول مبدلون دی مبدلون دی دارنگ ظالمان او حق چپاٹی را طول پا کدن نکا بدعات که را غ ووافزلی غندنه کار دا روان شپسی یا ظالمان دي دین خرابوي اوسې کله کله موږ د میاں زمري موږ او تاسو یو درس هم کوي نو چې اته سکوله په په دې په ثوروي مشال را پیدا کړو سبا کله وایي حکومت تاور نه وو بلکې د اجازو په وسیله د ووافز په وسیله شي او شي خور نه ټول پکې نن نه یوال ظالمانی ظالم پاکیم دنکا بیدع دین پاکیم دنکا مغیر مبادل هر سکچ دین روانین و اگر طول پاکیم دنکا یوال حکمران نا صدح حکمران خلابی فہو قبران فسی مندکی صدح اہل بیداد سخاف خلابی نوشیع کافر شیع کافر نومن جاو دیو اگر دوان نکا دار طول پاکیم چه پردا کبا تحریت اقلاقانی که ایدا کلکسو کنی جوارموستخی پورا بالمعاسی و جماعت اللہ آئی لزیغنوها کلو یخاپاین یکنو عنو بالآیت والقباری دامی قرطو بین اقلقلا تخبار پوچھو تداهم یو ید تبیرزو وجوہم و تسودو بیاورتا وایا و اما لگن سودت وجوہم اکا فرد نوچے کابرورتا ایو خوٹک شوار نوچے کابرورتا نوچے نوچے کابرورتا معامله کفر اگر کفرته باندې ایمانې آیا تاسو کفر ایمان او بیا ایمان کوم زه کوم څه خبر راکې وای ابتدا کې الله پاک ته نوعده رسنده یا مخکي پیاش یو په شکل پیدا شو او نيات په پیدا یو نوعده کې وسته تلایو په لحاظ کرا په دې لحاظ سره دا مې ولا تفرقوا اختلافاتكم زي هدر الصراوح بدي وركي اب روح الماين نكلكم يا لا صفات سته الذات تخص بعض الشيء من التشبيه لدينا ولا تقول كالذي ذهب يفضل في وصوله لدينا ولا وكيف استعمل اصول الفولر لكي يختلف الاسناد مما حفيهما كلمه روشتي دهن فكي الاختلاف مكوي بهغيشانتي او ابو روته كلمه كتقي دست دس او دستر دس پر کی او کیاو سفح جلی اول کی نکل گی مه ما من کتاب الله عمل پکی پکار ایسو بودر نکی جی پیدا گی کتاب اللہ کی نونو کسننت نو من نیمازیا زما طریق تر اپنا طریقی دی چلی دلی کسننت نونو کما قال صحابی نصحابی کن نجون ایمان زوب السما فکر میو چندہ سو عمل شروک احتیتم اختلاف صحابو زمان رحمت دی اموراد ارى خواص صحابي كبالغ مرتبه الاجتهاد تام مقصود جاءوا سلاقه دخل به كيف المدخل القاسم الخليفه ثلاثه صامع من سلم واخر ابن صافي الطبقاتي بل كان اختلاف الصحابه رحمه الله وفي المدخل ما ترى له ان صامع بهذه بلغوا شابه ذهاب كذا الاختلاف بين بيابا رخصتنا القديمه سلامان يوم صباح سنه كدي حوق البحر كدي نور بحث لكم 63 بيان بالنسبه للحق الذي لا ما اذا عنه ثمنا اختلاف ومن شاركم بالاجتهاد كمجتهدين الموتدو بهمن علماء الدین آجی مبتدیان ندی لیکن رحمت دید روح پاودا براو او بیاد ایمان خبر اکو او کنتم خیر امتین کے مارے وقتی پنس خبر کریو او. او خاپ او خاتا سوئینه کم زیکی من کرو دی بلکه بات روی چا انتوم آئی او کانده اسی زیادشن سوکوینہ کنتم دا اللہ پایر امکی خبر اگر ذا لا علمك بها طب وجه وين وصلني بعد خلف كان في الله في أو في ما ني هو يوصلني ديك ذا بغيت شي هو واستيومي نذاهم فقيري حسني الله باللوح المحفوظ او فيما بالاتي علمهم كذلك او قلت للناس لا يستلشي دخلوا ده منفعات تفارا نو قتاغ ایوہ الناز سبج خجا لکر یقل اللہ خبرہ ریدی امت نیمان و شرط او لی سر شرط سرے فغدی نیاز سے تعمل بی المعلوم و نحن جی منکر اور مرتبادر دماغرنا اپتاعت ادامون کرنا المعاسی انگر کشر اور دا تنمی اللہ یہ روست ہے کلکہ چھا مقصد دارے کہ دا امت دنور امتن زان لپسک زان لارے پر ایمان کی ایمان توائی بڑھے دے پر دیش شفت کی تون بی اللہ اور بیا اكيمان رو هج كتابو فق اسيمان تب ولا خوا بال ايمان ذلك صرف فاسق قال دي يذوقون لا يذوقكم الا ذن نقصان شرو مسلم تاس تو مگر ماموجي زاد مكي ما, ما پر خبر کھڑیوے توي جاء اعتراض کا لي يذوقكم الا ذرب الا فقط مستسنا مسلمي وريو نقصان شرو مگر نقصان نماز اذان او ما قبل مسلمن ليذوقكم ذرا نہ دیر او نہ ورك ما زهر مبارو کی الا در رسیر ازو ربط علیه مغزلت الا بحبله الا متمسکینا دا اللہ پا حوال انی عادزیم ما و اولا خلق و سلام و احدهو کی وزو ربط علیه مغزلت و ذالک و انکار اکنو بدلے ازو ربط مسلمان و غیب الابرن اتنو او انا ليو مسود سجدين مراد سجدنا مراد سجدين مراد اجزي کول زده چې په دې د سجدې کې څو مسترونه کوي کنه نو مطلب دا او دل دل دل دی او و الله سبحانه کو سجدتين اجزي جاما ما تفل من خير کما خبر کړو یو پر ما يكفر يوم القائم دلته خو یو په لښته دلته خدون په دې دکې یو راځه واف شو قائم کا له پاینه نه هو وسکې نفلن تو دانهم زرعی خبر ایتاستو اکری و خبر اپورت کن اب دیالا اینوستو بیتوانا خاص بفردوس دی. بیتوانا قصر لگو بدم واحد جمع مذکر و انس. لا تبتخذو منی سی بیتوانا تن رازداران من دونکم و مسلمان وغیر لا یعنی بخبارا نکم ایتاستو نقصاد کن ای لا یمنعونکم قبارا او دوست وې زه غواړم ته له خپل کا پوقه شربته په صبح د خپل کورنۍ نه او طبو ایمولې د ملکه له راشه کورنۍ وته زید ورکاو ټکانې ورکول امخره کول دی اماندار پزینونست دل تکینه او دل تکینه او دل تکینه او پر ميه فراس کړو جواب می هم کړو راوته په امر حدا مستخین نه پسته د جيمي فورزه او یو غطا نو جواب د جيمي په حين دراښ دی نه تا خلق تیار اول په تیارو د جمی پردې شي تیارول په هفته پرشي نو دا جواب وو اوله سم یالې نه اس هم طایفه ثاني قصقو د ورته شغايو بن حارثه دی او د عبد الله بن جادق دا او یو بل قبيله دا اغي هم نو دا به یو ترته بل ترته ناګه دؤدلي ابو سليما بن حارثه ان تقصلا ان تضعفا وتجبنا نو اوس په دې کې ماته ستوي چې په دې کې په ویم کولای نه ما ویلې او خو ځواب یې مې عبد الله ایذاته نه دا کوم ماشینه د نبی زکه چې الله والله وليهما او خالص په الله دې اعتماد ذکرې ایماندارانه <laughs> جا اعتراض و جوابكم قرطبیت پیشکون بار بار پیشکون مخیو ظلمی بیام ترم یو سل یو کم لست سلورم توقفن ترپل اسباب ورگونو لمصبیل اسباب پریلاشا غلو سباو انوست زالا بیسو توقفن جا بابراد جا فما ذही کی بیماری پر وہ علمانی کی بیماری تاسو اسباب بدل تو کوما فالله تجب دی وینا کن تر کو اسباب نه دي ار اعتماد فالله باندې وثقه بالله و اليقان ان قد ما و اتباع سنت نبي او صديق يشتعي فيما لابد من أسباب متعام ومشرب وتحررد من عدوات وعدوين وإعداد الأسلحة وإستعمال مكبس صلت الله بار بار إذا كنت تأثير ويأذا هذا هو محقق الصوفية ما كما ويلوك ابني قيم سيب من يوزيح بحسكريت بغمبالغضاء برماث خام ودسار برعاك ولا الله من يعن الهم والحزن وحزن العجز والقصر بناغون ميالا دكمزورينا اسباد مني والكسل دنا رستينا شسبا مشيو استعمالش ومن البخل والجبر فلا فاهم دبخلنا او دبوز دلينا ومن غلبه الدني وقهرجان واذا قلنا بيسلمت اصول دكرو طولو دكمزورنا بچاو بزرين. اسباد مني ددينم بچاو اعدس اسباد مشتي واستعمال طاقه منشتري سستي اسباب د قسمت مالی او بدني چې مالی کمزور شي نه بخیل کېګمبا چې بداني کمزور شي نه بوز دل کېګمبا او چې مالی کمزور شي نو قرضې ولې شي او چې بدلي کمزور شي نو خلک برا منظوره ول شي نو وهنا قلد طائفاتان ذالکوا کهوا موږ په لقیایي د دنیا کې د اسباب لټه او اسباب نه پیاړت کار کېد تسوي خارق اسباب لنی کې تسوي اسباب بلتایه ته مکوي ته مات په اسو مکوا او سنت کوا چې کوم اسباب فقري مې مات امين دوړي تنظیم او سونه نه او وي نو بیا وتعالم ادویذ بشمن بزانه بچیوی یزادی اسلحه یی استعماله ماطه سنت الله تعالی ولا عارض ذهاب حق صوفیا لكنه ولس حق صوفی مات تمامه اسبابونه کی مات کی دانری کوره دام یادا بار بار زکته مجه تاسوخه مغل خبر کوشی ځان دوک کوي بنه کوره اسباب بلټای چ سنت درشته او پاوی نفس تعیمات ولقد نصركم الله بدر انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تفلحون فاستقولوا المؤمنين فاستقولوا فَا بان دي علماء بدل مفصلن حرف في ولا ودل سوقوا لقد نصركم الله استقولوا المؤمنين الا ماذا كرهه باورتا ايمان او ضل وجه او حسره لغاوا فدي قول شيء أحسر فاتقوا الله لعلكم تشكرون أولا الثانيين أذكروا رياة كاستقوين المؤمنين خواه يجب أن يبقى سنشين بيابا اعتراض كو اللّا بدري ذري پر اشتيره ليدي أو بيابا فينزر كوليدي أو أنفال كي هو يزر يوزل ويزر بي بيابا ما نقول شوي جواب إلا دا یو دا دری او خنفی نکای او دری او خنفی نکای یو دی هموی دو دی هموی درین دی هموی پینزنی هموی دا یو جواب شو دلدلوی دا دا احود سرده با احود کی رو خوش شیوی ندی دا کشی مشروط بی شروط شروط رابر دا درائی مکرش نکر نظرکم استقولو او یا اذکو استقول علین <العليف> یتیکوم ایا نبر کتاب فرا چې ما د فساد سره ستاسو په دریو درو پولیسټوبانی مونځ زین لیگلیشي د اسمان نه لیگلیشي قوت نه بالا وای د کوي ان که سولو که تاسو سفر کوی پجی हात باندې ف او غو ما غرو باندې وته تقزان سرګناونه و یا اتو ملشتات دښمنان مین فورهم حذا د دې کېم فور ویلی شي جوستا پارت القدر جوش جوش او زست راځم د غټینې مراتب نه په حال راشم په حال یوم دت کوم ما درپو استاد او افساسو پکینځه او زرواري ته پريشتوونه پینځې لري په کې یو ویک نشه را کوم الله شي دی هم اگر چې بلي راکي یو عالم دی معتزلی ابو اكبر الاسم الامداد بالملائکه نشوي په یو پرشت کار کې ګنو ته تساعد ته په برابر پوسې زکر چی اللہ پر اشتی دو جیویل امین دے یو کلیز او ستی او بیا غکرت کافران چی موجود دینای و سرحابا پیجندل کندسی روان دے روان دے اخیر کے لئے وشی و مطا امکانا احادیشت دے امکان دشتوال اشتی و نقل پراشی منلی پکار دے اسی با عدل تحجد دیشتی وشی و مطا امکانا اور دبیه نس آنی صارق واجب خبولد اگو یو کلیشتا کر کرشی ما یو کلی و عادي مدد الله د عادی مدد کوي او سړي راولېږي د سرو په شکل دا عادي مدد دی او په دې کې پیدا دی چې ته تا وو ته ما ته پوری په پای کې نماز رمزه ورږي با عادي مدد تاسو چې ګڼي परिस्थिति ولې او حادثه کې ستنه نو دا په کې را زه یې مره د اسباب لاندې داسې نه چې اسباب نشته خو مدد واقعات پا کنیدی مگر تبتا اللہ ندی اسباب بستیمالی خو اعتماد پا اللہ بانکے اپا اسباب اثر شتے کنید مخیو ظلمہ خبر کرے ہوئا چی اشاریو اینشتری لہولا خبر ادادا اپا کتابل ایوانکے اثر شتے خو بندی کی برکانا چی اللہ اردو کنید بکے لیاکتو آرمد توری کئی لیاکتو ختم کی طرفا یو حصہ دکا کرامنا. او یک بتونی زیر فینقلبو خائبين وفاسوا شکافر نا امید مقصد دیولشی ليس لك من الامر شيء مشي سعه فرد اختیاراته سوفت نرم پتویش نفس تصرف یعن رسول الله طوی اخرج غیر واحد خبره ماته استخبار کړي په وطن کې داخله تا كن نه کوي کنه باج په خبره کوي نه او نجي اول ترې خبره کړي وې خالد بن ولید 125 25 جهادونو کې حصہ راسته داسې خبرونه کوي چې بهارت خلک دی غفر الله غفور مبارک چې نشیدار شي دا څه تاسو وای غفور مبارک پیرون بر خدا غفر پرنیږي پندونه اوهینه دا که شي ونی پڑھی کمزکی وي نو خالد خالد دې په سواد کې اړه ني پدیر کې اړه ني پهنیل ته په خو نه پنیل ته وي وګرا شي چې په بار کبیر آلتا سپلے چپ پلون نیو پانی مانیم دوی او غاقون نو گره یو غاق دے ربائیتا سمایے دالان دی دا سنایا سپلا دی دا اگر خواد یو غاق دے نو اخ ان ربائیتا سپلا جمنا اصیبت یو محدن دی کسی رو بورا. او دا غو گورا مزحریو گورا نور گورا یو غاق دے ٹول اللہ پاک برشکل کرے نو دے لیسی معمولی گوند دفئی غمبر خداوی کئی پایوپیر قوم قد صنعو هادا بی نبییم دفئی غمبر سر داکار کئی دا بسنگ کامیوشی اللہ راولیگل دا وی یا دیفا کفر مرکو الوارما نو اللہ ویداکار با لکی یا اللہ داگی پای صل اللہ اسلام پرداد مسلمانی کی پا نو دی وجینا یا بیخترین کوروارین هم یا دا دی وجینا اللہ پاکتا سوکر با ار تقدیر ليس لك من الأمشيون يستعر فارد اختياراتهن الصدر هذا ما كان هذا خلق اختيارهن نبيا صدي هذا فملك جملة اعتراض الشروع الله قد نصد الله يبادر إلى آخره ليقطع طرفاً من الذين أو يكبدهم أو يتوب عليهم أو يعزبهم فملك جملة اعتراض الشروع ليس لك من الأمشيون شاب ملك شادي برحكيني ليس لك من الأمشيون في وقت من الأوقات إلا إن يتوب عليهم بيابا دا یو څه دی بیا د کيه ياو راځو کې بیا باندې سي خو ظاهر په تفصیله فإِنَّ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ الْعَذَابُ کار کاو دا خو جواب شوی داخل اپ الاولا و نا مناسب کارو د سینا چنار ما بالسماوات ما بالأرض فقط اللہ صاحبی تیغاچ اسمان کی دی ہرچ پرزنگی دا تول ملکن خلقن وغیرہ یکرو لیمان شاہ بخشش کیا چاہت اللرشی اواز آبور کیا چاہت اللرشی لبہن کے محرمان دی بیار زمعاقائد دار بار باری وید موتذلوائی اللہ بخل گناہن لگی وارق اس معبی غتن بخل الا بالتوبہ الا بالتوبتی اموال بخی اکبرو لیمیشاو بالتوبم که دیشی بلا توبیم که دیشی ویعذیبو میشا کچا لخذاور که نور دیکی اکچا بخشی زمونت مصر اللہ بخن که محوان دیشی یا ایوہ لزین آمنو لا تقل ربا اضعاقا مضعاقا صدب نکوه صدب نکوه د سود دا منا ولی قیده دی ما قبل سر سمونا ما با سر سمونا دا خود جیحات مسلی دا سوکوائی چه دا ابو حیان اونسی چه دا غلپی شویده کنان غلپی شویده دا غلپی ولی کهی دا سود خلق خرینو غلپی مکوائی شادیتاو قصر چه علک کفارو سرمالو دولتو او جنگ په ویل کړو راځي موږ مال دولت مکو نورې بابا وګو موږ مال دولت مکو نو, نو دی وی دسي کله دې مستمل امر نه ترغيب تر هي باندې ولا لیدو نه ترغيب انفاق او سرا او زرار چې مال خرج کوي نو مال خواشته نو راځي سود وګ چې پس دی مکو بیا سود باندې کوي خير دي که اکثر مالونه مشرکانو سو. سود در سود راځي کوو چاوینا یقل مو انشاء الله اذبو اذاب ورکی نه یو پک سو ماکه ساما خبر اذوا جمع زیه سو کو مثال تا امثال مزااپن سو سو مثال زیات کړي شي او چاوینا اذاپن معنا زیه په او زیه دو چندای ته وین اذاپن مانی چندن سو سو چند زیات کړي شي یا امثال زیاد کرشوی یا سو سو مثلہ زیاد کرشوی مثل بسیتا ہوئی زیر بردو چندہیتا ہوئی بیا بتا قدر اعتراض کوا دعرابی و عادت تے چھنفی نحی متوجیش کلامی مقیدتا نو قید نو سو سو چندہی او لگ لگی کوئی مطلب بدا شکنو لہا سو سو چندہ مکوئی لگ خیر دی کوئی نو دعوت ترشو کلمه هی متوجی نی چاته قاعده مو قاعده ورتا مو صد کوه او مسوسوچن ده زافن دی ولیکینه دا قاعده احترازنده غیر اتفاقی ده زمانه کې راځرو زما فصیح محمد فلا نمشي نو سچلوکا نو لسب سنوري معنا زياده سي نو سوچاندا په واقعات په عمل تر واتلندا قید اعتراض دي بل دي جو بلکي مراد دي يا قرض يا زيافي معنا واتقوا الله لعلكم ويجد لنا قام يمشي واتقوا النار التي وعدت ويجد عذونه وعدت ارشل المكافين بارد امام ابو حنیفه تولر علماء ته تقسیم مسوبه چې د سود په باره کې ډېر خطرناک آیاتونه دي دا غیر نوولې دي کافر زبار په اړه د حق ورته په جن نه نه نو چاته وایي سو خور ته وایي کافر چې مورته دي البته اقوافات القرآن دغه چې الله فرمایو بل کتاب ګویمه بحر المحیط وایي امام مالک رحمت الله علیه طيب سره راغې وسب یو سړي شراب څکلي او نشه یې کړو هغه دې واپس ته همایده کې او هغه دې نه رته په نشه کې نو سې تو په دې کې پدې شي ما خاموس پداسې چې هغه سمونې زو سمونې وې زه کله شتګم دې سړي په دې خطرناک جرم تر پیوې کنه طلاق ماليك سبراه اس خبره اميكالي او سنجلوك ماخو خطشي جزياد غرم بي ماليك تصبرو كدو دري رو <تصفيق> <تصفيق> دي باس بيابراشي زي نجد تبو سيوكو نو استاخذ طلاقشوه زكا جزا دي زا سود زياد تي داتا چه ما خبره اي نسود زياد بي با قرآن كي نمبر اي كفرشو نمبر دو قتل النفس بيغل حقشو او نمبر تين سود دي سود زكا چي فا سود كي ما يتون دا دي نصري وعد كان يغلوه ضر وما غريبان متني فجيا ہوا ہے پہلی لم تفلو فاضل بحرب الله اپ تو کرا نہ کوئی ثاني بهار تقدیرو سد دیر خطرناک و اتي الله و الرسول قادش لم لا او د تو احکام کی فيما في جميع ما مركم وری رحمانی والا فقرا گئے پہلی خبري تيخا و اتي الله في جميع ما مركم وری ان ما ان تکنا لا فطور ما او دا اللہ وانے پتھول منحیاتو کی و او دا رسول او دا رسول او مانے چکمی خبری کئی لعلن لکم ترحمون شاید چا پتا سرحموشی و ساری اولیہ بردید مخیواریو اعتراض کوا و جواب کوا بخشش کم دے گئی درسی مندہ کمیلہ فرائلی انتحاد پارا مندہ کم اخبارت تورسن مخبارت کم دے گئی یعنی اسبابو دا مخبارت اعم وجنۃ نضاق جنۃ اغه سماواتو چې پلانوال دي اسمان دي او زمکه ده یو خدای تراس کو چې پلانوالې خو اسمان نه اسمان او زمکه خو پلانوالي ور موصوب بیل پلانوالینا یی پلانوالې لري اسمان او زمکه پلاننده خو ارزمند ده جوهير او شاب دي نو یو ده بل حدیث را دي او جنب تغیریه فاس د تعریفن والو سن غداشی نو دد به ایتل را در د دوره جو وګونه کوا اذ ظها کا اذ السماوات لاو تنوالد اری د اسمان او د زمکی د تشبیه او د عارض د عرث تنوالد دجیب خبر خلاص مخبر کوفی زکشی اسمان او زمکه او تنوالد ملک دموته لفاز دی نو بیاری څنګه و جواب هذا فاسد من خستاء زمانا قوية إخاب ونقومون وقوها قوى الواري كانا نستاء زمانا قوية سمرتا فهم دوم رأيك دوم رأيك دوم رأيك بلن سمرتا أسمان أمر رأيك بلنه دزمك أمر رأيك بلنه ذكر رسيوه كانا أغلى دينة مجدد أقول أسمان أسمك لأباسا توق السماوات تحت العرش نسنق بعدها سيقوله ليشي تبين عمر دي دا واحد دا دی سماواتو دادی ول نیویل او دا هدا دی چې دواله همیشه دی ہوئی خپل مولا کوي د چ پلامواله کوم رسول د ابو مسلم سبحانی مراد دا سامان دا دی چې په اسمانو زموږه وځه بوسته مونږ دلته من السماو نه ها لیکن دا خبره غلط پی په دې پوسټ دا ټیک او ادت یا اطراس کو متقیب ورتزی گونګر وختنس لیکنه تاسو ور متقیب همزی گونګار بمزی یا وسکه لیوانی په همزی معشمان په همزی دا غتس یو تطیان بو ورتزی په دراپوسه وانما وظیفه ته کچی مقصود بګیدا دی اصل شی دی دا نور پکې توردن و تبان دازي دوړی د خان کا کا د فال کښنه نو کړه سرداو هغه سر په لري دوڑا دوڑا دوڑا پارا دا خالکو سنو خوری کرنو تیار دو متقید پارا دے ادانو پکی تب او روان دی تو فیلیان روان دی جوزی پکی دو تیک شوا الَّذِين فکونا اِسَرْغَائِ وَذَرْغَائِ آ جہاں جی خرج کے مالدار دے او جی خرج کری حال السور فدر او بیا و الزرائِ زنګ کو سوات کې یو ملاحظه پر شېو دي خو هغه په هغه دی جلالات راتو او ځتنه په یو سوات کې نیو پاک دي او تر اوسه نوبل دی بل یوري مولانا سي کتابه استاهل رسو اغه په کې ګرېږي دا د مردا دورې شي نه ربل راي دمو دورې شي تر سره راو درا پکې نه غمو قانون کوي وساده وکړه قران کې د غم جوړې شته ما قانون شته جمعه شته دل ويختمه دنيشت ته تاسو تا چایې بیسنایو لږه په دې ورو ورو د پاکستان خبره پوهسې قصبه کې د مولانا مودونیه تقوسه وکړه هغه تاسو سره خبره کوي کنه په او ترجمه کوي کنه نو د عربي له فادي برداشت او کنه دا یو تکلیف دی دوه مترجمان ته کېنه په صحابه او تابعین په کومه له خداپوړو دل او کلو واي چ نه اشور خبر وران شکان دا که اسلام دا واسو خبر اوس نو بیا ته عمل کاوه کنه وای نه مت شریعه عمل وکته څنګه خبر وران شکان نو اياکه د مقام دورې په امر دی او ځکه کری وی او ځین چې کاوی اسنعو نو اصنع من مال جعفر تو جعفر په کور کې هم دې ډوړي په ترته هم دې اسنعو لي ال جعفر تو امن په دجا پر فکر کې غم دې جوړي ول تاسو په دې سره وي دجا په فکر ورس په ام صادق كنا نه اوجل استعماله لمیتی وسو نیطوان نياتي جريمي عبد الله البجلير واحمدو ابن ماجه دمو فکر کې ګورې ته خپل دغه جلون غاړ او په کاوه یې نشو لا شروع اله په شروع بیت المستقره شایمین نقل خوا. او فتول خدیر نقل کوا بززازی نقل کوا او فتول خدیر نقل کوا او فتول خدیر نقل کوا نکر فقیخو فقیخ دقا چلی که محادثی ممائدہ چلی که فیغمبر تعامل خبر ام بیا برا سندائی چو او دا چلوشو خبر خاصشو والکادمین الغیس هزمون کیوی بندون کیوی دا غصی غصی غیر او غزب سو کو یہ وشی دے السو کو یہ فرق أو غيث أسي مصراشي انتقام باقيقة أو أصل كي قزم ستتوي شد ورأس القربة مشكولة نئبو خابو خاب مشكولة تأس بدي وطنينك مشكولة غلشي يعيك خلالك بردو لا أصل رغتها دوبوبندش أصل رجي ما نقول السحص بي والعاتنة الناس أو دخلقون الدرق وزرق والله حب و المحسيم الله دوسكني خعمل كون كل راب. دل حدیث به شکل کبری دیوبی عبادت بل زیاد عبد الرزاق سوجو کو صاحب مکر طاقت وی په برکولو الله به زړه امن او ایمان نه لږ دلان چاته کو صاحب مکرلا طاقت وشه وشه الله په قیامت ته وواجه خلق مخکی شي خبره کی کبا هره فوقه دا کمه وکړه ولعین الناس قرمی تبران و یکات سوجو کو شارکې چې نه ما بنگلي دی وشي شي مرتبه نه دیاز بې ظلم کوي کنه حق وو کنه او څاګر رسوب فنور خپلوان دوستانو غلطي ور کوي او دشتي يو فالي په خبره په داسې په تو نه دي ډېر خسته او زه دا ابو حنيفه قول پېښ ابن العربی د ترمذی شارح تحت عارف المحوزي نقل کوي د ابن جریش په نقل چې دا ابو حنیفه یو ګوندیو ابد الشفیع ولی او تطو بیلو ویلیه ویلیه صندر جواتا موهر تطو بیلو ویلیه ویلیه مخطوک اشعال او پا اشعال تیزی و ایفتن ازاعو ليوم کریحة و صدا صغری خلکو مقدر وده زائر او دفت کم سنی بی خلیریو کرده لیوم کاریحة دا جنگ پر از پا کاری گمه او دا, دا, دا مورچه دا تنگول کو وقتی ازاعونی و ایفتن ازاعو ليوم کریحة تپخپل په لاره کې زموږ دونکو ما خو ګوونکو ما او کتاب له غبر ما سره څه څه دا ټول یې هغه ما ابو حنیفه کوته و شپاره ګاونډي او اتنيشت څه څه دی یو خو حنیفه حکومت کنه خبر لري ابن وباب دی ولدي کوفه کې وراره کوي دا ما ګاونډي مولدي ښه راپړلې و هغه حنیفه پلاڅ وه چې څنګه شله ګاونډي تربوي زما سو بسرع اوش ارمیدو تو باتا ایشو ازاعونی با ایبتن ازاعونی با ایبتن ازاعونی دلتا نقل کئی یو جینیوہ دیمام زین العابدین سوا او بیورتا اچھو بلی دمازر تفایر اید پارا کودراؤون اولین الاسنا سر اولا زخمی کو سر وطورچت کو ناغیو تئی این اللہ تخونو بل کازمین غیث قد کزمتو بیسی اولا ازمین ناس بی قد عفا اللہ قال الله لو زيقي سبي فانته حرمه الله عز وجل والذي ذا فعلوا فاحشا اضا سان دي چې وکړي نا خار ابو كبي ابو كري او ظلموا القسم يا نسي غاري ولا هواك خلالتنا بيا خبش بيا رائع دا ياتي سوكوه بلا هواكه درس جدي هو الذي لا فعله فاحشتا شناك هذا عمولك بي يازياتي زماني لازمي غناوك ليمتعدي وكري كبيروكي صغيروكي ذكر الله اللّا وارتياشي تذكرو حقه العظيم وعيده اللّا تفشي وارتياشي دا حق وارتياشي فاسطرقوا الوثنو بهم بخشواري بخبره قناهن بارا هرسن مرشيوه ولم يسروا على ما فعلوهم اقفال عملا ميشوان نبي دافعون كي جاجون لا يتراجع ومن يخبر الظلوبين دم اللات هو اي بخشواري فس تخبروا الظلوبهم بخشواري شان يغواري اللانا وبخشت قناهن كي السيباد اللانا هسو قناهن نشبخ ولم يسروا كلت نبي تن نبي اسرار الشد من الصد شران علی قام رو القبیر من غیر استقبار تین شب با بذائبان دے وخششتی مغوڑا تین نئی پا بذائبان دے تین نئی پا وهم یعلمون او دی پا دی پو حوی جدا دنا دا دا جرم دے دا کسان بدل دا غی مخبرت تیر درب درب نا وجلنات الباغون شریک دی شریکنان دا حالت نوالی پا دا چه حالت که حال دی او دا دی پا دی وکی خال وساعديا احط طرزه في غمبر زخمي شيدي صحابه زخمیان شيدي وفات شيدي قد دخلت قبلكم في شيء مخصصا سنن وعاداتنا غير واقعه في شيء زمانه كشي فطاسه الله مرهزي جاءت درسيه واقعا السوق ملتنا احكام شرعيه وغرضي فزمككي اقول سرندي انجام تاع سوق تثيب الحق هذا دمشق باية للناس حتى خلقه تفرده وهذا الهدائب ته وهم يزلس حتى المتقين سيقول هذا دا قرآن لكا من دا قرآن موليش بخاف وخاول تفتير دي هذا دا قرآن قرآن برن الحسن الناس هدن تحمطن وعطر سيقول دا مخ مذكور قسيح كم يغسره بيان للناس وهذا الوعطن دعاله ولا تهنو سسته غيمو وحن يهنو ولا تحضن غم جنكه غيمو تو مطلب کمزوری کې غیمو د کفار جن نه پريلي او انتم لعلل مکفت تسلذا تشجير خفقې غیمو او حال د استاسو غالب هي کته سکی ما دا اترک غالب سم نه مشیږه کوردا شو انجام پر حاصله انجام پر حاصله استاسو انجام کمز غالي جهتروان دي دنیا کې کامیابې تروان دي خبره پورفی نو دام پکوه نقل کوي قرطبي صحابه کرام که بچه رجاد توتر لیو صحابه پا که افرده بک بق بکا میگور کهولا حدیثو کمشتبه یا تاسو فا حقی او مقابل پا باطل لی اکا تیو تکریب ایم ساس کم کرن فاقت آرس اصو صلق نصر قلوبا قرار نصر کرا سلی تاسو تکریبو نو خام اغرده قومتا تکریب ساسو وشانتی مخیوم اس بحث کو انده شرطی او سر استقبالی که تاسو په آینده کې تکلیف ورسېږئ نو ګور په خلقو تکلیف واستلوي چې ستارت نه حاولین جواب او اعتراض بنارې کین سوال پیدا کیږي چې نه تکلیف تاسو په آینده کې ورسېږئ او پاره والی جزاهه مرتبه علي جزاهه شې نو خا په خا تکلیف ابو دا غین په خا جوړ غوړیم مرتبه نه غوړین نه ماشي نو چاوی دلته پکې این د لری په دی پوشې 니 زه دې وځي نه خبره خلاص وکړم وتر ازم کو چاې چې نا کار پکې مقدر امکان یمسس کوم کثیر شی زمانه کې او چاې نه جزام حذف کړل کړه سلی تکلیف إذ قد مس القوم قرح مصلهو ذكرت القوم تا كافر تا زخم ستاز جاء اعتراض كوا فقدروا او ياتنا قيد دي لكوا فارو او ياتنا مردى مردار دي او دلت مسلمان تفاس تقريباً داو يالي كسوكستان شهيدا لشهيدين تاو داقيه مسلم او لاو داقيه کته قتل قتلہ نفس زخم نفس زخم دامه اج دومره دومره وتلک الايام او دا ورز د جنگل ژی نو دا وروه بین الناس اروا را اروا منغه د خلق او منزکی طول مر مسلمان ترقین ور کو کی کله کله شخص اولی کو ولی علیم الله وحر تعتبر ما تبولي ولم بكار به ليوزهر أمركم تستاسو مسالة دين غالبة كري ولياعلم الله تشعلنا معلمات كري نضع لها ليوزهر أمركم تستاسو كار غالب ظاهر كري ولياعلم الله او بياب اعتراسكو تشعلنا معلم نو لك مخيم يوزر في صورة كم خبر كري سيقول وما جعلنا القبلة التي إلا أن علم التم نو علمی حالی ور علمی علمي تفصيلي علمی طوایا علمي شهودي ور طوایا الله معلوم کي په علمي شهودي باندې ويتخذ من شهدا او ديله قرانه کې کلفه چې تل په تاسو کې شهيدان پې د شهادت له اوچت مرتبه ده شي یو د شاهد معنا دامل شهود معنا غواهان تاسو کې عادلان او ثابت قدم خلک پیدا کی او الله دوست نه غړي ظالمانو او ولې زه ظالمم خو دا يعود كو حديث رسولي خو نا نوبيا ولي دا الله خپل کاروي وليمحص الله الذين اللہ امنوا دا فکر چې تکلیف راشي مسلمان تا مسلمان سه غلطي کړي ابوطال الله معافري خالص الله يما دا فاجر ګره او چې مسلمان لغالب ور کوي نو کافر بیا کافر فاتکيږي منافق کيږي با نو کافر ولا بیا کافي وي يمحق الكافرين او چې کاثير ختم کيږي ام حاسبتو ام پرمانا دا بل دا پریدا لا مقی خبر تیر بل خبر ایتا سوگن جللت تبدا سیلات شکر دا دنم برای خرنه تی کوئی ایتا بیتا کدیب آنش لی پایی خالار ما دا جللت ام حاسبتو بل دا پریدا ایتا سوگن یلت تبدا نشکر ولم ما یعلم اللہ الگین جاہدون او تردی وقت قوری اللہ معلومات ندکری دا جیہاد کون کو پ بکه مات لم ولما بهسکرو لمکل جزء یونیږي په فعل نو لمما کل ما بنبي هر او چې لم داخلي په پېل باندې پېل یوشي نو ان داخلي <تصفيق> په دا دا شا په پېل باندې الا لم تطور ضن کار شي او نه رشي استمرار وکراوه ترذی په ورنه شي او چې دی ترضي اختبر المعلومات دي او بيعوا الله معلوماته دي قال لما كان لمي انتفاض علما دوج الانتفاض تمام معلوم, معلوم الصابرين او دي الفار او يعلم الصابرين او دي الفار نوع خبريبك مشتوى ولقد كنتم تمناوا الموت دعسل بعض الممانداتي ارمان ده, ده بدر بشن واقع راغ لي شاء الله مولد لي نحن لا برمائي خوابها ارمان ده مركض اسواب ده مركض قبل ان تلقوه وخوادها انتسو ملاسوا فقط رميتونو تاسو اغا تمنا ان اسواب ده مركض مجمعوندو وما محمد إلا رسول قد خلقت من قبله الخصول ده بحث رايت به مره من زغولو شاف بقي داوي تعال كان زور دين بني صول زور دين شاف بقي داك صوتي هذا روك دا كمزور خلقت بكشته نبي محمد عليه السلام ما كان رسول ده صدق لي خليش الرسول تي وفاشين دي بباتي عندما انتقل في أطاني ومهدين ومحمد الحالو قال السلام سوء لا تلوالي بهاق ويدرين ويعدوه حتى واغصتها بودو جانا بيا لغين رسطو أو رسطو لازي رازي مسلمان غالب شو كافران شو كس كردشو فالي وخيرك اسم له حكم خلاف وردي وصله أو خاليز ولي على خوشه زيويت رسطو مقرومي له فالترى رسطو أو عبد الله مقانيا حالي سي كان واغصتو تفير مدارة باعي ماتكو مه عباد اذا قتل كلا مو صاحب دې عمره ورته شو جنډي اوستا په سمختار او دسه په راز بیا دا حضرت نبي قسم چي دل ته زخمي دي او واسطي عباد الله عباد الله تقریبا دیش کسانو جمع شو محبول کړو حتی چې مشتگان لال سالي وقاص دا وشتل کول حتی چې داغه اغموته سوارو د دې دېغه جګا شکو وی اې تصيه <تصفح> وي اگر که شویده او بیا رسطو حضرتی او بیت فالحضوری بیت اللہ <سؤال> لاس وقت شویده او سترگیده قطع ده پا مخمالیو بیده نوری خبری فکر آجید داری پا وقی دلتا بیا پا محمد قد قتلا پا الحکوبی دین کولول پا کانا سر ویا کانا محمد قد قد قد قتلا رب محمد خدم یقتم دے گا سکوی فرزوان مانشی بیغمبرنی نده محمد الاسلام اگر ر پر یوکی دشان ورشای و خبر نکتہ یاد لڑا وائی چیزا پی رنبر خدا نمک که رسول وفاد دی سو کوئی احمد حضرت عیسی وفاد دی قط خلق من قبله رسول طول رسول وفاد دی لانده سقراکا عیسیٰ کم پاید شد پیتراز ابو کو عیسیٰ جوان جواب سور امائدہ کی مال ابن مریم ایلی رسول قد خلق من قبله التم دا تکې نوای د اسال سره موږ رسول پاس شي دي د پیغمبر خداینا عز بیا رسول الله تمه جواب جواب سره لام د استغراق نه لام د است موجودې پازې مندا شکه د لام د ازینی کې سر وسو ینه سور او فاتې دې په څه کې نه په تراس پور شو جواب مختصر متوالت زو دا قصر قلب دې کې قصر الفرح دي سو قلا قد خلقه جنی بدلول محمد رسول دے اله نا دے موحی خدا نوچه اله نی استباب وکانجا پیغمبر خدا سنگوه پاڈشم ترشیر رسول موفاد کیگی خود دیخو بلو موفاد کیتنا بیاوای محمد ننے مگر دا ترشیر رسول پر شان رسول دے دیبو موفاد کیدتا تا چاوی نیجی رسول با نقوات کیدتا چاوی نیجی رسول دیبو دیب رسول نیکن اگیوی چه محمد رسولم دے موف نا اللہ ورطاقی دے خواه رسول لے رسول وفات قصر قلب لے قصر افراد دے رسول هم دے او وفات کی گی بو هم خبر بے نا اللہ وی نیوادا رسول لے وفات کی گیو خبر بے افا امات کجددے وفات شم او کتلا چاو ملک رو این قلب تم واپشیغ دې پوښتنه دا مطلب لري چې تغلیظ تاسو ته تیښ په وګړه لکه تاسو چې واپس شویل دا و نه او څوک یې چې نو دغه شي دا حمزه د استفامت ده د انکار لپاره موږ چې ته واپس نشې انقلبتم اط ایمما ته او قتل انقلبتم من لا تل قلب څوک اذا په شنگويده چې کله په مرخزه او واسو نو باندې لال د اسلام نو آلیز مطالعہ کوئی خلق پدری سلور فریقیشو یو مسیلمہ پہ اغمبر یو بل پہ کوئی اسودی انسی پہ اغمبر دے سوک پہ زور و تلالا دا حق وقت خبری کون پیشن گویدہ کچھل آئین دوشن سبگی لپا آگا وقت کے وفات سو لاول فا حضرت عمری فاروق پہ نرے وفات کچھاوئے چی وفات تے دا سر بولا سپیتر وغم ələ بوپاپ کې څلور زلم منافقا بغفينه ال <سؤال> خبر وره وسامت اداسو ورسلي په اړه او و چې نن پیغمبر خدا بيغا خو خبر شو انت په سوال او موي شو جهنم او داری نه پس بیرم باید خپل <سؤال> کړو او ورته تیب تحیه و میتا جوانزایی نه پاک وي او چې ور فاطمه نه پاک وي او داری نه پس مغله کاره کړو خپل هم کړو ورشي مړه کاره فن پټ پټه دونه پس کار کول د وادی کنه روانه ما بوخاری باب دی اورواعد خلاف الله فقبل خو فی اقل ولم تکوت لاتولی وره تو داری نه پس بیا چې عمر تو کنا سيف خبر نه حضرتي ابو بکر صديق قرت شو يو 3 اياتن قران وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افا ان ما تنتلون قلبتما على عقابكم ذا بیا انك ميت وان هم يميتو بیا كل نفس نزائقه الموت عمر و کس دایا کس نادیس يا شيخنا مشي نازل شنو بس كينا استموا بياكين قاعد ريدو نشوف فيلم دي كييراش من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قدرت تشينا رب محمد لم يقتل وما تسلم النبي وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وموت ولا ما مات عليه ثم قال يا الله داتا دا رولك لی مسلمانانو چې څوکړو او د کفار ملافخانو د خبره به ظاهري کومه فائم ما تعلقتم الا اخذكم وقد غفل عمره ayat ye sheini بوې دوه بوې سوت یو ته نشته وې و من قليم علی بیسو شوا فشی الله شیا ده څخه ته استیار ده کنه کندومان کاته نو نقصان نشرو الله بتحس الله شا ل د ج بورېله شااکرانو تااشم ثابت قدم دي وماکان ننفسې نه تهو تهله ب لا کتاب اوجله ندي په کار ندي مناسب د ثابت تف و چې مرشي مګرض الله پرا په جهات نمې په جنګون نمې دا اوس کول کوي ې زوللي جاده ملامتیا ده چې تاسو جهاد د چې ختل دی او تسالیکای چې دا خلک په ټی مړي تسلۍ د وجوده کسلري دی باندې حق ناس هر څړې په ټی زنګ په دې وطن کې به د اخباراتو او د خپل د اخباراتو پوری د پلان کې کاکا په دې بيټي هم مرمر باندې خپښه په وسیله زموږ پلان کې څه کاکا مرشي کو بيتي مو مرشو د دوه په دې بيتي په مرزین خپایمه او ماکه نفسین انتم ته الا بسم دغیر مر خدا مسیح و سیم رکھے گی نور پرسوال جواب کوي پرتو ما قزا وكل شيء عنده بأجل مسمًا فالتصبر والتحسد ناتموت لله بیا اعتراض توا شي الله مر کوي نسو کي مر کوي دل تپکي باج وئي الله تو مر کوي خالق اگادي او يطوف پر پوسو ني اله موته ها و يطوف پر ملك موت و جان رسول همشتا دی مرگری او مالکو الوطی منتظم دی او دا اگر اصل کی دا خالق موجد دی او کتابا مگیبا کتابا کتابا کتابا کتابا دا امر مکرشی دی لکل مؤجلہ نیتا دار دی ہر سڑے پا خپل ٹیم دی زاہر دا آیت دار ہے مون پا دیخپلو کتابونوں کی پاکا ہے تو مؤتزلی اذن موږ ورنځي نه غوې نه خالي ته په یمکه وای ما یو ولي چې عارفه قاتل ته وسه دا ورکوي هم پټي هم خوده قاتيب وکنه دغه چې موږ دې خوده پټي مخارخه کړو موږ نه پټي خوده غواړا اسباب وکنه دا چې معنی یې بې لا ته یې ما نو بیا هغه وله مجرم دی هغه پس الله پاک مبارک پیدا زمږ نو که المیتو كل بيت يموت باجله دې کړه هر مړې او د اجل غواړې یو دې د اجلانی کله کله په دی نو دا ټوله خبره غل نوټس نو خلاطم پاکستان و دنیا څوک شي راځي کای بدل دنیا لغنیمت دا ثواب د صبر مراده غوږی په ما هو کو ثواب نه دی د دنیا غي ته مذهب ته او يا ثواب باندې د کی بدل وربکل آغرا کل زمگرادایو دا برئی دانه چه بس ورکو با بل جا اللہ فرمائی من کارید العاجلتا عجلن لہو پیها ما نشاو لی من نوریدو سو مرزمگرادایی چلت سنگرادایو اصور چه بدل واری بدل آخرتا وربکو اغلال داغینا جهادو که غیر جهادوی وزنز شاکرین جذابورکم شاکرانونار شکر مستنگلالا اس پا که زر زمانی خبری کئی وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَا هُو رِبِّيُّونَ كَثِيرُ زورن ورکه چاچه شکس خردشین توبیخ للمنازمین زگاد ترشو خلقو مجاہدینو فا قدم نیزلین دیر پیغمبران وَكَأَيِّن مِن نَبِيُّونَ دیر قَاتَلَ جَنگِزَ لَرِهِ او مَا هُو رِبِّيُّونَ كَسِدَسَا دیرِ دَلِهَمْ وَيِلِهِ جموعه ان کثیره و تکلم مشهور ربی ما نور تلبی پر وشي ربیون دې جماعهونو سره اقطالی جماعهتنا دي فما وهن سستی نه کړ په jihad کې لما اصابهم دولنه نه تسليق کي سبيل الله ده الله پلار او ما ذا كفو كنور شيمن نه او ما استكانوا او فلبتس عاجزين لغشمنته ومستكانوا عاجزين مرتدوان بصيرتهم ولان دینهم یا ما خدعو لعدوهم دشمنتا بشینیم اللہ دوست کنی ثابت قدم ملران دائی سفت تا دا فعل شو اس وما كان قولهم نو وعناد دی مگر دعوة ان قالو دائی وعناوة نو وعناد دی مگر دعوة عناوة اللہ قالو مگر دعوة بولی ربنا اغفر لنا یا اللہ کسیشی سمونگا غلطے بشین او بخیمت گناه و اصرافنا و دا حد تجاوز بی امرنا غرب کردنا اولا و صبت اقضامنا کلکی قدر منزمنا و مدترک من لنا تا قوم قافر قانون انتظر الاغیر سبق ما لئی تا رسول زید کرکوئی دا چشاب من هازم شنون ف آتاهم اللہ صحاب الدنیا اغیل اللہ و بدل دنیا کامیابی و غنیمت او خب بدل داخرت ف اللہ دوست کرنی خوا عمل کرنی یا ایوها الذین آمنو و ایمان دارو این پیولوژیکا برو کتابه گیله واپس پک په پوند تاسو مان کافیرو زورنا هر ایماندار چې متہابت کوفارو کوي دا ولې ترغیب ورکړو او ظاهری پسور پسې شي هر ایماندار چې کمزورۍ کړی یا غمناسقه یا ابو سفیان یوه نفر سو چی واپس پک یلا قادکم په پوند تاسو باندې واپس بشه تاسو نقصان اندوکی بلکی الله الله خه کوون کې دلته وا کافه شکی بخاری کې مستد نور دي تا ورته دلته نقل کوي د بجری په لاره چې واقش ابو سفیان ا مشرکان په خدمت باندې متوجه تر دوکه تا ابو سفیان له صاحبداري کې احتماله شو سناکر عملو سړی مولکو لګون دي پارشو واپس زېجه وه واپس به کېږي او الله پر دوی کی هيبت واچو لاړه دام یادو دام یادو چې په وړاندې خداسلام زخمی او ابو بکر صدیق او عمر فاروق غیر هم را غلی بیاست نو ابو سفیان چې مسلمان خو سو بات شو څه زخمیان شو نو سوال پتا محمد سي هل بكم محمدن فرواي جواب بنا ورخه هل فيكم ابو بکرين جواب ورکړ هل فيكم عمر جواب ورکړ خپل مرغوطه وای دا د دریوونو خلاص وای دا دغه دریوونو خلاص او عمر فاروق او اوساکیشو اذا الله دشمنا در دښمنا اوا خلقت یې ده هغه یې خلک وندلی ټول دا پکې کوسو کین دا غي نه پوسی ویلی چې پدی قوم کې مسلمان چې وجلشوي دا غي نشانه ورکړي ان شاء الله لاس پکې دی ته مسلمان وې مسلمان شوی له ما پدی حکم نه ورکړي پی هم دی دایې ابي ابي غباله او چتیگا او بل بوت او له دغه غل فرمای نو ځواب ورکې کړه سبو وایو چې الله اعلی او اجل الله اعلی او اجل بیا ورو نن عزا ولا عزا لكم سمو عزا له 66 ځمږه پلان کې بابا شتين ستوشتي ځواب جواب, جواب دی الله مولانا ولا مولا لكم په خبره په فینو دام او داس کلی وی او زه کوم بیا وا پښې ننسن و القیقی قلوب دلیلیلی خام خاما اچم و پزندارکسن چی کاتی را دی ارگو عبا یره بیما اشراکو پاوی شرک کرده لطووی شرکو سواب او سبب د نخصان خودان نشد ایماندار غالب دی اکو حدیث نبستو و نسیر تو بیر رو بی مسجد و شاری لی زامان مدد شیر پایبت بانده پا میاعت فضل نمیاشتی یا روی اصلا ما دشمن چیرین او یب دی قاین د یل سروس سره شرک شل دی کنه دا کار سوک زیلیم کوله شي عامره کوله شي با کریم کوله شي موحد کوی الله یکی خود زه ترلی یی 30 یلی احترامه ماش ما لمن نزل به سلطان هاغه چې باغی دیندل دا زات نو چې شرکو استه باغی دل استه دا نه پدا دی او دا خالص پائشات یا پی الخالقیت یا پی استعقاق <تصفيق> العبادت او زیداغی وور او صناعکار رکھ کانا در طالبان اوز بیار اعتراض را بیشه اللہ ویمسان مدد کاؤ او مدد کاؤنو کم بے ولقفت اللہ وعدہو خامخا اللہ بشتعاق استاسر وعدہ خفلا استحسونم بے اسمی طاو خداس وقتل کاؤلہ کاؤنو فرحکم داد نقل کئی امام احمد و جمعاتون ابن عباس الله ان پیغمبر خدا مدد څومره هودګی کړه دوه بلدل نه کړی مان صلی الله نبیو په اوتين تواصل او موعود خلق یې صد خبر کړی بیا باسي قران را ورو لريوبانه ول کړل زاله کتاب الله ولقسم الله عظم اذ كهصورهم باذن باو کس مقتلک والكافر الله پایسب حس يحسو حصه الصابه حصته حصته باافته حواس بهني تسترجو ده غوغونو د فوزو د ټول ایت حواسو نو چې حوااس لیشین سه مرشه تاسو با حواا تعلیل کول یعنی قتل کول او مکافره الله په الله په ملل حتی اذا پشل تم ترغی فزعتم وجبنتوا ضد دشمننا وزدي شوي هيبت شوي وطن عادتو اختلاف وکړو او حکم د پیغمبر kia تاسو ماویل الله بن جبير ته مرګرته مرکز بنفرهوي دا کان د کم شکست خردائنهم کم انگتئی کمرغان رازی وزن وقی تختین هم گره اوچه الت مسلمان قتل نشوروکو لوت مارا را گنتئی مرگرووئی اے مرگرو الغنیمہ الغنیمہ لنم غنیمت غنرو بیاق بات اصلاح سندر کئی کنزی جزو عبداللہ سیبوتاوئی سکوئی دا پیغمبر د خبری دا نیر شیوی لین ادارجی مطلب داوچی مگو شکست خردائی شکست نشت د تزلام تصمتو هناك واملتو من الغنیم سخبره هوما فکمارگتیار سرکاوی نوالا تین بیا نکولی وی سواب تینقل شیوی نیخا نکردین پا سکری پتالوخی کتابونوکی راویان او ده اعتماد خلقی بایکی نکلی نوالا وقتی قرآن ناکل سو برا خستا خبری کئی چی با سو مغلان مغدا خبری دا قرآن دا مقبل کتاب دا حتّى اذا پشأتون تا چاة دا وی و تناجعتم دا چاة دا وی وعاسعتم دا چاة دا وی دا قرآن دا قبت کتاب دا نسیس سيدان تطرق و پڑی کی اتا اسنه امس دا فسیرم سلیول دا قبت و ایسنه امسی بلی ناندی نو پدیه قرآن دا امدقل دا نو پدیه قرآن کتام نکل دا امدقل دا رضی اللہ علی اللہ جهنی بایان او رضی اللہ <سؤال> و رضی اللہ دات ام نقل دی غلطی دی کردی میاہو محبت ایسی محبت نیچنی دا ام نقل دا ام نسی کردی زم اللہ خلق یا برگوٹ دیو دسکر بات سو گئی قرآن کی نیچتی جی درد بی پا زائی پوری و آیتو کی پتاری خریو آیتو کی شتے او دا مولانا مودودی کن زرد سے خلق کرو نکی چپس صحابہ پسی خبری کئی مایداغو قرآن مولانا احمد علی مرحوم ناغه بویل چې مناسب سی پوتونه کوي مثال د تمال وو هغه تکو بدل کټو یال دای باندې کا او ځهین دې په یو ټوټه واچو ټول فلز سو سمې زو دا بیا اوس کوم چې قران غرسې پوتونه شته دې پکې د ناکرین دې پکې سچولو دا لیسه جواب نقل کې مې الله ته چله معاف کړی دي نته یوه لري ما قرآن نقل کړی دي نته یوه لري ما یوهه کړو څنګه چې موږه په لوی ځکه کې موږه په دې مي له څنګه څه جوړ کړی بار تقدیر او خلق دی وایي دغه نقل کړی دی او دائم نقل ود دیول نقل کول دي نقل کول چې خلک خبر شي چې پیغمبران ګوري معصوم دي صحابه معصوم نه دي هغه په بنیاد استاد اوہ اللہ معاپ کری؟ تاسم کنزو بکر اللہ با معاپ کری؟ نیک ای کھوئی؟ ودیل ای کھوئی؟ خبرا پورشوئی؟ ایلال تس حدو مناکا ومیلتو مز غنیم بکی؟ تستان چاہ اللہ تس حدو را ما تو حبوه؟ مرگل کھوئی؟ مرگل کھوئی؟ مرگل کھوئی دن دن دنیا بار پاساسو کی غواری دنیا یا اول استاز ای استاز ما شمس الدین سی بیوخا علم دین القران دځکه څنګه چې صحابه کرام دنیا ترپمایل مين کومه دنیا کومه ځخه دخلي وای نکه عبد الله المصد وای چې ماته ځکه ته معلومه چې په دا خبره وي خو ځاده مو کوته وښه و هومرومات اللي کومه په نهب و فارق المركز حق څنګه دی چیا وشتن کیو پلوط پسی تری دی مرکزی پرېخودي اوسو کی راځه کې داخله عبد الله بن جويرا او باغ امر کری ثم صرفتهم انهم لا وليثهم مالكوه به تاسو واپس کړئ حوینا ليابتليكم تستصر معامل الامتحان وکړي په دې پوښي ليابتلكم ليعاملكم معاملت الله کم تهلکي وحتا بلتجكم بي لتوې د وقول دې سوبر حتى إذا إلا إذا حتى إذا باشلتم صدقكم ولقد عفا عنكم وقسم بيت الله سنعب وكردا يخلاص عشوانه مو بكس كو زل بكس كو فذي وكي يو حديثنا قال كي ذلت دم نقل كريد بخاري كذي مبني كسير كذي ويؤيد ذلك ما البخاري رسمان في ذموحيب وي عبد الله بي ومرتا بيت الله شریف کی ناس دے دا عراق مفعل هغه دی او عراقین اکثر چې د حضرت عثمان خلاف پدې ښ بدل کیم شهرسوک وی عبد الله ابن عمر اسئلک بحرمت هذا البيت بيت الله د دې بیت الله لپاره که او ماته وسنجو برکت حاج مصور توری اټعلمو ان عثمان تن afar فر یموحد مینان وقال لهم تغيرات بدل بدل قيم نو بنعم وقال لهم انه تخلف عن بيت الرضوان بيت الرضوان كمنو ويقع. قالنا تكبر الله اكبر وشال سجكاف ما هو صلاه تنغلو او خبر السليم بلق وقال لهم تعال نخبرك وليبين لك هم فاشحد ان الله تلعفان فدیمانی اللہ فاک زرگوا کم الله چا اللہ عفل لقد عفا عن کنتی نماتی و اما تغییبان بدر داولی بی بي بی نا جولاوات پیغمبر خدا لور جولاوات او حسما نا فاکوکے کهن او تاتا بدر بدر دا شہید دا گوشن دے دا مجاہدن کشن مرتبہ ملائیویی صلاح تحت وديد رسوله کان مريض فقال رسول الله اي ملك اجن رجم مشي له بر واسمو هو كما دم له مني مما تغير هيك رسوا بتريزوان تهولته چې په الله خدا په شپګم ته راغله دي او سړی دیګه او په هغه وخت کې ویچه لاشه عثمان وي لاوي رسول الله قاتلهم دمك ته زمو دښمني خو او زمو نه شي زمته رايوکي دا عثمان وي کده خپلوان دريذ ویلی ایسی محبا ایسی محبا تا حولی بیعا کی سی حسومان پر شیید کرو پیغمبر خدا انا رسول سمان الموتی علی اللہ نفرن علی جہاڈ بیعتو رات تبیعتو کا تبیعتو کا تبیعتو کا پیختہ ہونا کھو گا نو جیہاڈ پیو گا نو مارک بوری بی داله اوس ماشه داله دا او داله اوس ماشه عثمان بیا اتک دا عثمان بیا اتک د پیغمبر خدااله اوسمان د پاره خو د عثمان كله ستا د پاره خو په ما زهبهه پکا نقسم د دې لمله بدر بهاله دی په قال هادی د عثمان کی زهبهه ګان معاک زوس سوالات جوابات رياله او زبنه ګذر ولکد افاع انكم والله زود فضل هلویم اللہ خوندلو احسان دی فیمان دارو ایس تسردون و ولا تلوو اگتاس روان وی اسعاد والسرود. اسعاد و هموار از مکہ روان عبس وی سرود خطورتا وی اسعاد لوتا روان وی دا شاعتا وی دا زمین دا دی سوال اسم دا ولا تلونا لہرن شاعتم نکتا من رسول یادو کم پی أرسل الله سلام عوارك تصدر أسترقنا حالك في الأخراكم برسل أكناس يناديكم أو أو إشارك في ساقتنا أو جماعي أو هذا في غنب الزكرة بعنوان رسالة يقولون إشارك جداغت دعوت شون في الطريقية الله بأحكام رساله أو أي ينادي إلي عباد الله إلي عباد الله أن رسول الله من يكره له وقال ذلك إذا قلت شخص مدرسوا وجلبوا في الدرس مليوهلي قبل نسلوا إلى المدن جس رسول اللہ ﷺ بیان کړو بیا کاو یا وافکا بیا تاسو بیا رسول الله ﷺ اصحابکو الله تعالی بدل ترکو ثواب خو خد بدلته وي خوې قد انداته غم من تکلیف بي من بدلته کی سو ګیلابا غم مما غم من تکلیف تکلیف سره سوگوی غم من سبب غم یو غم دی پاوچه ده بل غم ده چه غم من شي غم من شی یو تکلیف امراغه چه ده پیغمبر خدا د وفاق آواز دی او معا غم من ده علی غم من ده چه کس فردگی د دن لوت مارنم حکومیت ورتوه زخمی کېدل دل ورتوه ده طول پکه دنک یا بی غم من پاوچ ده خپکه و الاستاسو بانه پیغمبر لشاقم پریخو ده سوارش بالغم غنم او غدن يا ذو صحبتنا نغما والقتل وجرحوا مشركان غالب كذل او ذا بالغم, دا أو بالغم, بالغم. لا بروتي غنده في عمر خدوا 500 او 600 semana يوغم كي غينا جاء ترى دللي. تقریب و دورسہ چھو خبکی گئے نا تقریب و دورسہ چھو خبکی گئے چې لکے لا تحضنو چھو خبکی گئے نا شاید اللہ پک زرشاہ لکے ما فاتحو وما اثارکم لکے